Nuwe nice en Afrikaans. Kwaam môre en hartlik welkom by SAK radio. My naam is Koorie met vandag se nice om 8. Eers die waarskuwings. In Pretoria wegs by Daspoort Bremer en Van der Rolfstraat is gesluit, die Honsnig pad is nou ook gesluit, en ook die R80 Oos. Daar is omdreem 200 opdriftels, wat weer daarin sta. Die polies is op die toneel, en so ook een veiligheidsgroep is ook daar wat bystaan. Voor my maar die area daar, jy kan nie in front van die brief in Bremer en Van der Rolfstraat rij nie. Ook nie die honsnek pad, of die R80 oos neem. Pretoria ouwers neem kennis, daar is situasies rond my school wat steeds nie veilig is vir die kinders my school toe te gaan nie, die kinders moet pre-huis gehou word, dis as gevolg van die opstande en dis een boodskap wat meneer van Dijk van die laarschool teine rand aan die ouwers stuur. Moe die kinders toe toestuur oogend nie, of as jy dit gestuur het, gaan kry dit weer terug huis toe. Pretoria, maar bypa nie, die snelweg daar, gooi die klippe in die brande daar, brande in die bande, vir my die Pretoria, maar bypa nie snelweg. Rustenburg, daar is nog niks bevestig daar nie, maar daar is verskye waarschuwings gekry dat daar, daar protesoptochte mag wees in en rondom Rustenburg. Daar is nog die sekerheid, wat er areas is betrokken nie, wees maar verzichtig in die Ristenburg area ook. Daar is ook geen busse wat van ledig af berein nie. In Kaapstad, by Sir Lauri's Pas, is die pat toe verkeer by die N2 as gevolg van protesopties, protesoptoegte, en die sal, Sir Lauri Pas nederzetting daar. As jy daar pad gebruik, die N2 by die Sils pas is gesluit. In Johannesburg is die apotheekse aksies by Primraus op die Mein Rief weg. Dit is by die Makraus informele nederzetting daar bly weg van die aarie af. Dis die Primraus by die Mein Rief pad. In by die tuine, is daar protiesgangers wat amok maak, die politie probeer hulle om onder, om onder hulle beheer te kry, dis by 2 Slabbertstraat by die tuine, do vermy die area daar, dit is nie veilig om daar te rei nie. Die nies, die ministers in die veiligheidsgroepering sê, hulle weet wie betrokken is by die geweld, gewelddadige op betoegings in die so aan die metropool. Hulle sê, onderzoek word ingestel na spesifieke individie, na so wat tonig bus die brand gesteek is. Winkels is geplinder, en hy is beskadig in deel van Pretoria, vir al atritjwool, mamelodi en namanskraal. Die minister sê die geweld bestempel as ongekend, maar dit besluit om nog nie die weermacht te ontplooi nie. Die minister van verdediging, Nociwewe, Masipa Nakula sê, hylle sal die situasie dageliks monitor voor besluit geneem word. Die geweld spreid uit ontentvredenheid oor die ANC'se burgermeesterskandidaat van die metropool. Soko Didiza is as kandidaat aangewees. Die minister van staatsveiligheid David Malobo het vroere beroep op politieke partie en individue gedoen om hylle daarvan te weerhou om paniek te saai op sociale media oor die situasie in die metropool. Bolobos sommige mense gebruik sociale media om die situasie uit te buit. Die minister sê dis ook bewus van sekere politieke partie wat paniek probeer veroorzaak. Hy sê slechts die regering sal indichting oor te dra oor enige bedreigings wat kan voorkom. Die verkiesingscommissie sal vanochtend met n proces begin om adressevrie gereg gereg geregistreerde kiesers in die tlokwee municipaliteit en botjostroom na te gaan. Die municipaliteit in Noord-Wees word sedert tussenverkiesing in 2013 dier onbestendigheid en omstredenheid lamgeleem. Onafhankelijke kandidaat het aangevoer, dat indien daar nie adresseverkiesers is nie, dit makkelijk sal wees vir partije om stemme te stiel, dier mense met busse aan te rei na stempunte waar hulle nie noodwendig woon nie. Die constitutionele hof het intussen beslis dat die verkiesingscommissie adresse moet nagaan, maar dat die plaatslijke verkiesing op 3 augustus kan voortgaan. Die premier Sopra Mapelo ma sê die provinciale regering sal die VK bystaan. Hy sê dit reeds met mens in die maatskapelike toelaag agentskap sê sa gesprek gevoer om seker te maak dat hulle al die inlichting waar hulle beskik aan die verkiesingscommissie beskikbaar stel. Agentskap wat specialiseer in ontleding van municipal bestuur en goeie regering municipal IQC daar is toenemend verontachtzaming van die finansiële wetgeving by municipaliteite in Noordwest die onlangse verslag van die auditeergeneraal het getoon dat 23 municipaliteite in die provincie die vorige geldjaar onrealmatige uitgaves van meer as 4 miljard rand aangegaan het die Ristenburg municipaliteite is kynbaar die grootste oortreder met 3 miljard randse onreelmatige uitgaves. Een woordvoeder van Binspel IQ sê, daar is geen politieke wil om probleeme recht te stel nie. Lede van die Nehavo vakbond in die parlementsie dit is moeilik dat die staking weer in die nationale vergadering uitgeroep kan word. Lede van die vakbond het geweer dat die sekretaris van die parlement Gingese Maglandla hulle personeelvergadering toespreek. Hulle beweer dat Migilana sy bestuursplan en sy bestuursplan nie voldoen het aan die besluit van voor sittende beamtes dat aftrekkings op salarisse beëindig word nie. Die polisie in die VS vermoed in die stadium nog geen verband met die terreur nadat hulle 3 mense om verskeie vuurwapens en koelfaste baadjies by 'n groot verkeerstunnel in New York aangekeer het nie. Die politie het die wapens ontdek, toe dit die voertuig gestop het weens een gekraakte windskerm, voordat dit die Holland-tunnel kon binnegaan. Die politie het aangeduid, dat die drie verdachtes wapen enthousiaste is, en geef verband het met terreurgroepen nie. Maar die onderzoek gaan voort. Die fonds volg net meer, as 'n week na die terreur aanval, op een nachtklap in Orlando, Florida, waarin 49 mense dood is. Kreek het Nies Australië deurgedring na die eindwedstrijd in die driehoekige reeks na hulle oorwinning van 6 paakies oor die Wees Indiese eilande in Barbados. Dit beteken die wener van Vrijdagse wedstrijd tussen die Proteas en die Windies sal die Ossiese strijd of die strijd ansee. Dit is die einde van ons Amtelike Niesbrug, verkryf verskildende skakels op die internet. Een paar handelsflitse voordat ons by die in die land komt.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 en neem die eerste drieën dier lede waarvan jy houd te kontak. Die belangrikste van alles, geniet jouself en die ontdekkingsreis om jou perfekte pasma te vind, terwijl jy hoopelik levenslange vriende padlangs maak. Ver meer inlichting, besoek ons gereelde vraag of artikelblad zijn. Voel gekoester en gelukkig.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 Wonderkier wat jou volste drome oortref om jong te lyk. en slechts 2 minute verminder Instantly Ageless die voorkomst van onderoogsakke, fijnleine, bloeie en puree en tuur 6 tot 9 ure.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 Wat sê jou verslag? Is dit reen er of zonskijn vandag? Die temperatieren vandag vir die hoofdcentra in die land, soos dier die Stavrikaanse Weerbureau. Warmbad, gedeeltelik bevolk en warm, met een minimum van 26 en een maximum van 35. Nelsbreidt, bevolk met lichte reenplekplek met een minimum van 4 en een maximum van 18. Pretoria, mooi weer met een minimum van 7 en een maximum van 20. Johannesburg, mooi weer met een minimum van 7 en een maximum van 17. Vereniging, mooi weer met een minimum van 6 en een maximum van 20. Bloemfontein, Mooi weer met een minimum van 5 en een maximum van 17. Durban, bewolk, met een minimum van 13 en een maximum van 21. Ristenburg, mooi weer met een minimum van 6 en een maximum van 20. Oslanden, mooi weer met een minimum van 13 en een maximum van 21. Kaapstad, mooie weer, en een minimum van 7, met een maximum van 20. Abington, mooi weer, met een minimum van 10, en een maximum van 20. Satelland, mooi weer, met een minimum van minus 1, en een maximum van 11. Last in Sportelisbeth, mooi weer, met een minimum van 11, en een maximum van 20. Net weer die waarschuwingsvierdag, die plekke wat vir my moet word, eerst is Portoria, die, Desf die Portoria West, die Daspoortunnel, Bremer en Van der Hofstraat is gesluit, die Hansnekpad is ook gesluit, en ook die R80 Oos. Daar is omdreem 2000 oproermakers wat vir daans, die politie is op die toneel, daar is ook die GPF en veiligheidsgroepen wat bystaan daar vir my ma die paie, bly ma eider thuis, moet nie rui as jy die paie moet gebruik nie. Pretoria ouwers, daar is kinders, wat nie, moet school toe gaan nie, dit is nie veilig om school toe te gaan nie, die hoofd flat weet, jy hier, of ja, jy van Dijk van Laarskool, tuin rand, so moet nie die kinders school toe stuur, of as die reeds weg is, laat hulle eider thuis bly. Ook Pretoria, maar bepaan nie, snelweg Vermeid die snelweg daar, hylle goeie klippe en brand brandbande. Dit is nie veilig maaterein nie Ristenburg. Daar is niks bevestig nie, maar daar is verskilde ontvang en daar is, of voort verwacht dat die apotheesaksie in en om Ristenburg gaan wees. Die areas is nie bekend wat het gaan wees nie. Wees maar boodsam en verstand moet daar gebruik as dit nie nodig is nie. Daar is ook busse wat glat nie hardloop van ledig af nie, so daar is nie vervoer vir enige een wat van bus wil gebruik maak nie. In Kaapstad is die Sir Laurie's Pas pad gesluit vir verkeer by die N2 as gevoel van die protesaksie in die Sir Laurie's Pas nederziting daar In Johannesburg is daar protest actie by Primrose op die Mein Rief weg by Konflouwer, by die Macaos informele nederzetting daar, vir my die pad in die area daar. In Pretoria is die politie bezig om te probeer om die protesters of die optochtmakers op Tio Slabberstraat by die Tijne tot 'n keer of op onder beheer te bring vir my Maditina area ook. Dit is die einde van vanoggend se nuus en weerbrug. Hou maar ons Facebook bladsy dop vir ons program aankondigings en ons mag ook waarskuwings die die loop van die dag uitsaai. Stuur gerus nuus en inligting van belang in jou area vir ons ons e-post adres is NIS by shikradio.com en die nie jou bezigheid wil adverteer kontak ons ook ons sal vir jou jou advertentie oor die radio speel vir ons pakkete stuur die e-post na NIS by shikradio.com en die nie jou volks eie bezigheid het gaan geris na ons webwerf www.v.co.za gaan plaas jou advertentie gratis daar Ook as jy op soek is na werk, of indien jy werknemer vir jou bezigheid wil hee, gaan ook na ons webwerf www.v.co.za, gaan voltoe die besonderhede daar, en laat ons jou help om daar werkie te kry. En moet vergeet, ons het maandag aand om 7 ons werksoek Hoek aan Pieter waar hy jou sal help om weer een werk te kry. Ons het natuurlijk ook borg nodig vir ons programme, die radio is daar vir ons mense as om a, of vir een platform om te gebruik en ons geen wensbejaag of roem vir die omroepers nie, maar ons het vir ons nodig om die stasie te bedrijf. En die nie program wil borg, het ons een speciale pakket waar ons jou klankbaan met jou het verdienste vir jou bezigheid gedeer die program sal speel, as ook 4 tot 6 keer in een 24 uur syklus, met a advertentiespasie op ons wee blad. So kontak ons as blief by nes by esaykalradio.com Ons bring aan ons volk uitsendings wereldwijd. Danst ons op die licht 24 eerdedag misseek terwyl daar nie direkte uitsendings is nie en ons het tans nog om achter ons nes en weerbrug te so dra Godie Mayburg wie wel is sal hy oorneem en hy sal dan sy weer in die ochende sy sy Nies bericht teergeen. Een in die marre het ons ons bak en proep program waar jy recept en wenke kan uitdeel met ons kinderhoekie vir klein span tans met die story van Heidi. Dierie uur is dit Myris Kadaleense slot met dit wat saak maak waar sy onderhoud voer met kindersnaars en kaalveis gesels oor dit wat saak maak. Maar ongelukkig kan sy nie op die oomlik haar program doen nie so sy al haar teringies uitgesorteer het sal sy weer terug wees, wees op die licht hou my ons Facebookblad op die program aankodiging sal daar wees so groot ek korie met die nies tot 1 herentons pak en pro program en as jy een kind is Heidi is op die licht ek speel uit met Ellen Latt sy Amanda een liefde oogend verder it's an awful awakening in a country boy's life to look in the mirror in total surprise at the hero on your shoulders and the aging you eyess thirty and still way